Al-Inshiqaq Yarılma surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə İdəs-semâ'u şaqqat ve adinet li-rabbihâ ve haqqat idəl-ardı muddet ve alqat mâ fîhâ ve tahlat Göy yarılacağı Və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman Yer dümdüz ediləcəyi, içindəkiləri kənara atıb qoşalacağı Və və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman Yə əyyuhəl insanu illa Qədxun ilə Rabbikə kədxən fəmüləqiyyət Ey insan, sən həqiqətən də səy göstərib Rəbbinə tərəf can atırsan, sən onunla qarşılaşacaqsan, Fə ammən ūtiyə kitābahu bi-yamīnihi fa-sawfa fə yuḥāsabu ḥisāban yasīrā Kimin kitabı sağ əlinə veriləcəksə, o yüngül sorğusu ilə tutulacaq. Və sevincək öz ailəsinə qayıdacaqdır. Və ammən ki kitabı kimin kitabı arxa tərəfindən veriləcəksə və səuxə yədu o özünə ölüm diləyəcək və alovlu oda atılacaqdır innehu kana fi ehlihi sözsüz ki o Dünyada iken öz ailəsində sevinç içindeydi. idi. İnne hu zanne Və elə güman edirdi ki, Rəbbinin huzuruna qayıtmayacaqdır. Balai Xeyr. Sözsüz ki, Rəbbi onu görürdü. فَلَا اُقُسِمُ بِالشَّفَقُ And içirəm şəfəqə, وَالْ لَيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقَلَ تَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ Geciyə və onun ağışına aldıqlarına, bədirlənmiş 14 gecəlik aya, siz mütləq haldan hala keçib dəyişəcəksiniz. Fəma ləhum la yəʼminun və izə Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər və onlara Qurʼan oxunduqda səcdə etmirlər. Bəliləzinin kəfrə yukədbun vəllahu aʼləmu bima yəʼun Əksinə, küfr edənlər Haqqı yalan sayırlar. Allah onların nəyi qizlətdiklərini çox yaxşı bilir. Bi Elə isə onları ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. İlləl-ləziyinə əmənu və amilu s-salihəti ləhum məmnun iman gətirib yaxşı işlər görənlər istisna olmaqla. Onlar üçün tükənməz mükafatlar hazırlanmışdır.